Я посміхнувся. Як не намагався Олег свого часу навчити мене працювати з комп'ютером? У нього нічого не вийшло. Я виявився напрочуд нетямущим у роботі такого роду. Дзвінків було небагато. Напевно, більшу частину своїх розмов Путилін вів по мобільнику. Але й ті, що були, жодної цінності для мене не становили. І тільки коли пішов запис останньої розмови, я зрозумів, що удача мені посміхнулася. «Так», – почув я голос Путиліна. «Це майстер Чен», – пролунав у слухавці хрипкуватий голос. «Слухаю», – вже тихіше повторив господар особняка. «У нас проблеми майстриною Позавчора зник Бахус. Я насторожився. Згадка про якогось Бахуса і про його зникнення могла нічого для мене не означати, а могла за часом все збігалося.